Sura ya 18 Ibram ashindi wafalume wengi Halima wakati wo Amrafeli falume wa shinari Arioko falume wa Elasari kedolaomeri falume wa Elamu natidali falume wa Guam wa na Bera falume wa Sodomu Birsa, falume wa Gomora shiwabu, falume wa adima beri, falume wa seboimu, na mfalume wa bela yani soari Wafalume falumeo wale ale pia hari mwalibanda sidimu, yani bahari ya munyo hari muamudawama hakumina mili wakawatawali wana kedorlao meri atoma wakumi kumina ntaro wa himikinyume wa na iesia Deu mahawa 14 na dorla omerina wa falume wakana wai wayende washindia marefaimu wao astelote karnaimu nayamazusi harimamuzi wa ihamu na nayamaemim harima ishawe imu, na nayamahori harima uvano fuenza emili mayaseiri ata upara el parani ilio karibu na pat saiyo wa regea wajae misfati yani kadesh inti antiyama amaleki na yama amori wa kokenti hasa sontamari basi wa falume wasudumu wa gomora wa adima wa seboimu na wabela yani sowari wajitari shahonjoda wa konjo harima di la lasidimu wa ko na kedor laomeri mfalume wa elamu tidali mfalume wa guamu amrafeli mfalume wa shinari na ario mfalume wa elasari, wafalume wa falume wa ne wa falume wa tsana ligeira lasidimu lika lijanazisimaza kohedzankili basi mfalume wa sudumu na ule wa gomora watawa, tawa wa na wabaki wa wa Mlimani. Basi, uwashinzi warenge pia zimali za sudumu na za gomora na izahula za zao. Wa mrenge wa zaulutu, mana wa mwana nyae wa Ibram aka sudumu na Izimalizare waendezao Mtu za mengoni mwa wao watawa aja amjidza Ibrahim mu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 Sayyo adungu falume wale atampaka muzini dany Kwakati ukuangia Ibrahim anisa he pare wa wasike, wawasike awashindi sayyo awadungu mbio atampaka hoba iliyo kiblani Basi, arudisha Damascus Basi amregeza na umana wa nyahe lutu, na zahe, Vo mojana mama na, na makundanye baki. Baanda ya Ibrahim aregya na, na wa enkondo aywana na kedor omeri na wafalu mewakanawai. Umfalu wa, wa su dumu alawo jompara harimwaligera lasawe lilio amba de la mfalume. Na maliki soa daka falume wa salemu avingi dipe na vinyo. Wae akamtu wa hutoa masadaka wa Mungu Jalal mwenyewe hutawala na hanaujo Amubariki Ibrahim hahurongo Nabarikishie barikisie umbeli umbeliza Mungu Jalal falumewa izimbingu na ishivande shanti Atukuzi ha Mungu Jalal ikao ahuvashinzi jula maandia. wakati ule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 Titorenga atashintu shimoja shilio ambashaho atauzi bilango yankaba ile osije warongoa timtajirisha dilisha Ibrahim Tizorenga atashintu shangina na ikati deshisho shisho wanahirimwa shila na lifuvula wantubaba wakaenda wa hari mwaikonjo na wami nede de aneri eshkoli, na mamra wao watorenga lifuvula u.